Onen bestez, bukatu daz aio puntua garria, eta epaileek, beraien epailea eman bitartean, bertsolariei azken agurra eskatuko diegu. Zamaniego, zamaniego Zorionak A zuek abesteagatik mil eskerren oi mil eskerren oi eta musu emango dizuet guztiei dizut guztiei zu es orionak gaur da ba, urte bete. eta opari besala ni neupaketea Zerraizk zizu zut, dui ulen ez den, nakin gutzi gaitu zuzuk, ze pakete mota gaur eman behar dio zuzuk. Dolaro, laro, laro, laro, laro, laro, laro, laro, laro, laro, laro, batentzako ez diraune estiak, Idakasle batentzako estiraune estiak, desmadratu egin zaizkiz gaur guztiak. Haupan eskak sorionak gaur pozik nago jode, haupan ezkak sorionak gaur pozik nago jode, bertzotan gizartean garaipena da more. Trolaro, laro, laro, trolaro, laro, laro, trolaro, laro, trolaro, laro, laro, laro, laro, laro, laro. Joe hau bukatu da eta orain sartu zaizpena, Oe hau bukatu data, orain sartu zaipena, ajaran ohitura dugu egiteko rezena. Trolaralo, laro, laro... Guztiok eta, ah. <risa> guztiok eta fondo anteo Juan beharko gara beintzat gu de triki <risa> zan duztu nagatik, koreztu mila eskerrak. asko sobeto, erioa bukatu eta, horain asko sobeto, Egin eh, dako guztiagatik, mila eskerba Ernesto. Esker mia guzti lore, lore, lore, lore, lore, lore. Esker mia guzti lore, lore, lore, lore. lore zu eta patxaran aguretzako gaur motore.